А в революцію все втратив безнадійно і безповоротно, що породило в синовій душі відчай і ненависть до більшовиків і всіх голодранців на світі. То що ж, ненависть помогла дремлюзі за 20 років після громадянської війни пройти путь від рядового червоного армійця до полковника, щоб пожинати плоди так зневажуваної ним революції? Він жив у великих, прекрасних містах в Росії, на Україні, в Білорусі, займав там розкішні квартири з таким умеблюванням, якого я вдома ніколи і не бачив. А вперше побачив тут, у Німеччині. Щороку він з дружиною відпочивав на чорноморських курортах, самі назви яких лунали для мене таємничістю казок Шахерезади – Гурзув, Алушта, Семеїз, Тепле ласкаве море. Відшліфовані морськими хвилями камені, а на них довге жилеве тіло бородатого полковника, хоч і в самих трусах, та однаково ж полковник. І до нього горниця замашне повногруде жіноче тіло. Віра-дремлюга, вірна подруга полковника, сама теж не просто жінка і дружина, а майор Цовіахіму і кращий стрілець України 1932 року, про що свідчить фотографія з відповідним підписом. А на фотографії Віра Дремлюга власною особою в майорській формі з дрібнокаліберною гвинтівкою тульського заводу, притиснутою до плеча і націленою на ворогів революції, точнісінько так, як націлював її товариш Сталін з кремлівської трибуни, коли лазер – Мусійович Каганович передав вождеві цей дарунок тульських зброєрів А я вже давно впізнав цю віру Дремлюгу Вона була старшою з тих двох латишок, які безсоромно оголилися перед нами в Овереті Сподіваючись цією цинічною дією налякати нас і примусити відмовитися від виконання своїх обов'язків а молодша була її рідною сестрою так само, як сестрою старшою була мати Зосі, ота польська Мотрона, що соромила мене за мою негречність і мугирство. Знімок трьох сестер засвідчував не просто їхню зовнішню схожість, а й, сказати б, питому спорідненість. Недозначний підпис підтверджував це незаперечно. Інші фотографії показували, що сестри мали життя не гірше, ніж віра, так само купалися в теплому морі, прогулювалися під пальмами, яких я ще зроду не бачив, сиділи в театральних ложах з оголеними плечима, обвішані коштовними прикрасами. А настала війна, посунула на землю нашу темна фашистська сила, і ці люди, які все мали, які могли насолоджуватися життям і його благами, що навіть не снилися мільйонам таких, як я, перші зрадили – перемитнулися до ворога, кинулися лизати його грубі катівські чоботи. Як же так? Чому це сталося? І куди поділася та прославлена наша пильність, від якої не міг заховатися жоден ворог народу, від найбільшого до найдрібнішого? А тут же не якийсь дрібненький чоловічок, а полковник Червоної армії, начальник укріпрайону на західному кордоні під Білостоком, чоловік довірений, Затверджений у найвищих інстанціях, може, і самим товаришем Сталіном. Я нічого не розумів. Як же так? Що ж йому було ще треба? Поки сатана просівав усіх нас крізь Решето смерті, цей полковник випав чи вистрибнув з Решета і непросто щоб зберегтися, а щоб перекинутися на бік ненависного ворога і стати таким самим ворогом народові, який дав йому життя, дав йому все, зробив тим, ким він був. У паперах зберігся загальний зошит, чернетка, простору із заяви, що з нею полковник Дремлюга звернувся до фашистського командування, якому без жодного пострілу здав свій укріпрайон першого ж дня війни. Здригаючись огиди, читав я холодні слова, написані холодною рукою ворога непростого, невипадкового, не жертви тимчасового настрою, миттєвого переляку, непримітивного перебіжчика, який рятує свою шкіру, а там хоч потоп. Ні, це був ворог за переконанням, ворог від народження, людину-ненависник і людожер за покликанням. Він був навіть страшніший за генерала Власова.